Малюченко відвів очі, розцінивши мій погляд вірно. Ще раз глибоко затягнувся, випустив густу хмару диму, покрутив у пальцях недопалену сигарету і з силою загасив її у попільничці. «Скажіть, ви вірите у чари?» запитав він, не дивлячись на мене. «Наче Каменя кинув. Я сторопів. Був готовий почути, що завгодно. Щербина викрадений з оточеної охоронцями квартири. Серед багажу в камері схову залізничного вокзалу зникло кілька тонн героїну. Будь-яку іншу маячню, але це запитання мене вже зовсім шокувало. «У що?» механічно перепитав я.